Aprilie spulberat Pista 18 Capitolul al 5-lea Giorgu se întoarse la abreziv tot în 25 martie Călătorii aproape necontenit întreaga zi Acum mergând spre casă și a simțit în permanență creierul tulbure Așa încât drumul i s-a părut mai scurt Chiar s-a mirat puțin recunoscând împrejurimile satului fără să știe nici el însuși de ce, și-a rărit apoi pașii, iar inima a început să-i bată mai rar în vreme ce îi scodea cu privirea râpele din jur. Peticele de zăpadă s-au topit, își spuse. Rodii, sălbatici erau însă tot acolo. Răsuflă oarecum ușurat. Iată și locul. Un mormânt nu prea înalt fusese încropit în timpul absenței lui. Giorgu se opri chiar în fața mormântului. O secundă a avut senzația că se va năpusti asupra lui pentru a-i smulge pietrele și a le arunca în cele patru vânturi, ca în felul acesta să nu mai rămână nicio urmă, dar tocmai în momentul în care creierul său imagina scena aceasta, mâina mâna îi bâșbâia spasmodic pe jos în căutarea unui bolovan. Îl găsi în fine și cu o mișcare neobișnuită de parcă ar fi avut brațul rupt, îl aruncă înspre mormânt. Piatra scoase un zgomot surt, se rostogoli pe toate părțile de câteva ori și rămase lângă pietrele mormântului. Giorgu o privi fix, aproape cu teamă că se va mișca iar din loc, dar piatra părea așezată acolo de când lumea la locul ei. Și totuși Giorgu rămase ca intuit dinaintea mormântului. Îl privea cu ochii holbați, iată ce a mai rămas din... din... ar fi vrut să spună din viața omului ăla, dar în sinea sa se gândi, iată ce a mai rămas din viața mea. Din toată frământarea, din nopțile fără somn și din conflictul mut cu tatăl, din îndoierile, argumentele și suferința sa, nu rezultaseră decât aceste pietre reci și fără sens. Încercă să plece de lângă ele, dar nu reuși. Realitatea prinse să se dizolve în jurul său, lucrurile se pulverizaseră, rămase doar el, grămada de pietre, doar ei doi, Giorgu și Mormântul, absolut singuri pe fața pământului. Și printre suspine aproape că strigă. La ce bun? La ce bun toate astea? Întrebare crudă ca și pietrele Mormântului, dureroasă. O doamnă extrem de dureroasă și Giorgu încercă să se urnească totuși, să se rupă, să alerge departe, cât mai departe, nici iadul n a fi destul de departe, numai să dispară odată de acolo. Acasă îl primiră cu o afecțiune calmă. Tatăl îl întrebă cum fusese drumul, mama îl privi pe furiș cu ochi cețoși. El le spuse că este tare obosit după drum și după nopțile nedormite și se culcă. O bună bucată de vreme zgomotul pașilor și șoaptele din casă îi tulburară somnul până ce în sfârșit reuși să adoarmă. A doua zi se trezi târziu. Unde mă aflu?" se întrebă de câteva ori și a dormit din nou. Când se sculă avea capul greu și parcă plin cu călți. Nu-i venea să facă nimic nici chiar să gândească ziua trecu precum începuse la fel a doua și a treia se învârti în câteva rânduri prin jurul casei și privi cu ochi imobili când gardul stricat de multă vreme când colțul din dreapta al acoperișului spart în iarna aceea dar n-ar fi vrut să facă nimic, din păcate îi se părea inutil să le repare erau ultimele zile ale lui martie, se apropia aprilie cu o jumătate albă cu un alta neagră. Aprilie, moarte. Dacă n-avea să fie ucis, se va închide în turnul de verie. Ochii îi vor slăbi în întuneric, așa că dacă va supraviețui, tot nu va mai vedea lumea. După ce somnolă o vreme, gândurile i se mai limpeziră puțin. Și primul lucru la care se gândi fu posibilitatea de a scăpa de moarte și de orbire. Exista o singură cale. Se gândi îndelung la ea să se facă tăietor de lemne ambulant. Asta deveneau de regulă muntenii fugiți din oraș. Toporul pe spinare, cu coata vârâtă adânc sub gulerul sumanului, iar fierul strălucitor asemenea unei creste după ceafă. Deci toporul pe spinare și pribegia din oraș în oraș, strigând dezlânat și trist. Tăiem lemne. Nu... Mai bine să rămână în aprilie moarte, acum părea convins că acest cuvânt ce exista doar în conștiința lui era înțeles și chiar folosit de toți, mai bine să rămână aici decât să plece, sărman tăietor de lemne pe străzile ploioase ale orașelor, lângă ferestre zăbrălite de pifnițe, cernite veșnic de un praf negru. Văzuse odată la școdra un tăietor de lemne muncind lângă o asemenea fereastră. Nu, de o sută de ori mai bine în aprilie, moarte. Dimineața era penultima zi a lui martie. În vreme ce cobora treptele de piatră ale casei, se trezi față în față cu taicăsu. N-ar fi vrut ca înainte de a-i vorbi să fie tăcere și totuși între ei se așternu tăcerea. Apoi, ca din spatele unui zis, îi auzi vorbele. Ăăăăă," făcut tatăl, Vrei să-mi spui ceva, Giorgu?" Atunci fiul zise, Tată, în zilele care mi-au mai rămas, aș vrea să mă duc să mai văd odată înălțimile." Tatăl îl privi lung în ochi. Tăcu, Pentru mine acum e totuna," își spuse Giorgu somnoros. La urma urmei nu făcea să se certe cu taicăsul pentru o nimică toată. Destul se înfruntase în tăcere până atunci Două săptămâni mai devreme, două mai târziu Ce mai conta? Adevărat, se putea și fără să vadă munții Îi păru rău că se vorba Se pregăti să spună Lasă tată Dar între timp bătrânul dispăru în casă Coborâ imediat cu o pungă în mână Era tare mică în comparație cu cea pentru taxa de sânge Eu întinse Du-te, Giorgu Drum bun. George lua punga. Mulțumesc, tată." Tatăl continua să-l privească. Vezi. Vezi, nu uita," îi spuse încet. Răgazul tău se sfârșește în 17 aprilie." Rostea cuvintele cu mare greutate. Nu uita, fiule," repetă. Călătorea de câteva zile, ținuturi și ținuturi, hanuri la margine de drum, figuri necunoscute." Izolat în satul său, își imaginase platoul, mai ales iarna, ca pe ceva împietrit. Nu era însă așa. Platoul era animat. Unii se deplasau dinspre margini, spre centru, alții invers, unii de la stânga la dreapta, alții de la dreapta la stânga. Unii urcau, alții coborau, dar majoritatea urcau și coborau în timpul aceleiași călătorii și făceau asta atât de des încât la sfârșit nu mai știau nici ei dacă drumul urcase sau coborâse. Uneori Gergu socotea scurgerea zilelor. Timpul îi părea a trece ciudat până la o anumită oră își închipuia că ziua e lungă, lungă, apoi brusc, precum picăturile de apă care cad pe neașteptate de pe o floare de piersic atunci când o scuturi, ziua se frânge și pierea. Venise și aprilie, dar primăvara se lăsa așteptată. Uneori aura albăstrie de peste culmi îi părea atât de insuportabilă încât simțea cum se sufocă. Ei da! E aprilie, spuneau pretutini de ocazionali când se întâlneau prin hanuri. Primăvara e în drepturile ei, deși cam întârziată anul acesta, iar el își amintea de cuvintele lui Taicăsu despre termenul răgazului sau mai precis, nu de toate, ci doar de acel fiule de la sfârșit, apoi îi se strecura în creier, Ciotul de timp de la 1 la 17 aprilie și ideea că toți aveau un aprilie întreg, numai al lui era jumătățit. În fine, încerca să-și gândul de la toate acestea și trăgea cu urechea la discuțiile drumeților, cărora spre uimirea lui pâinea și sarea putea să le lipsească din tolbă, poveștile însă nu. Prin Hanur puteai să auzi tot felul de întâmplări și istorii despre oameni și vremuri. El ședea întotdeauna puțin la o parte și, mulțumit că nu-l băgau în seamă, asculta. Câteodată gândul îi zbura aiurea fără încercări de a lua fragmente din povestirile auzite și ales trecura în viața lui sau, din potrivă, fragmente din viața lui se străduia să le adăture povestirilor celorlalți. Uneori alăturarea se făcea firesc, alteori nu. Poate că ar fi urmat așa până la sfârșit dacă nu s-ar fi petrecut ceva. Într-o zi la un han numit Hanul Nou, cele mai multe se numeau fie Hanul Vechi, fie Hanul Nou, auzi vorbindu-se despre o trăsură. O trăsură îmbrăcată pe dinăuntru în catifea neagră. O trăsură de la oraș cu ușile sculptate. Oare nu se întrebă și rămase nemișcat, pentru a auzi mai bine. Da, ea era. Vorbeau despre femeia frumoasă cu ochi albaștri și păr castaniu. George se înfioră, privi în jur fără să știe nici el de ce. Era un han murdar, mirosind afum, amărui și a șiac și de parcă asta n-ar fi fost de ajuns, cel care vorbea despre ea răspândea împreună cu vorbele duhoare de tutun și de ceapă. George se uită în toate părțile, parcă întrebându-se, Stainițel, eu are potrivit locul acesta pentru a-i pronunța numele?" Dar ei vorbeau mai departe și râdeau. Giorgu încremeni ca un animal prins în capcană, auzind și neauzind cu un bubuit în urechi. Și deodată, cu tremurându-se, pricepu motivul adevărat al precării sare la drum, motiv pe care se străduise să și-l ascundă, pe care îl gonise din gând cu stăruință, îl strivise, îl afundase tot mai adânc, dar el se ivise iar exact în fondul existenței lui. Plecase de acasă nu pentru a cutre era munții, ci, în primul rând, pentru a o întâlni încă o dată pe femeia aceea. Căutase, fără să știe de ce, trăsura cu sculpturi și canapele luxoase ce gonea și gonea mereu prin ravș, în timp ce el și șoptea ascuns de departe. Unde zbori trăsură fluture? În realitate, trăsura îmbrăcată în negru, cu mânerele ușilor de bronz și cu lateralele sculptate, îi amintea de sarcofagul pe care îl văzuse cândva, în timpul singurei călătorii făcute la școdra, în biserica mare cu ocazia procesiunii acompaniate de acordurile grave ale orgii. Și întrăsura fluture Sigriu sclipise privirea femeii cu păr castaniu, cel învăluise pe Giorgu în dulceața ei cu tremurătoare, fără seamăn pe lume. Privise și fusese privit de multe femei până atunci, cu ochi senzuali, sfioși, îmbătători, jucăuși, alinători și reți plini de orgoliu, dar ochi ca ei nu mai întâlnise. Erau departe și aproape în același timp, enigmatici și limpezi, străini și triști. În privirea aceea, alături de patima neomenească, era ceva de uragan, ceva ce te în zare, dincolo de nori, dincolo de viață, de unde puteai vedea în liniște. În nopțile lui pe care bucății de somn încercau să îi le umple haotic, așa cum puținele sa stele încearcă să umple cerul negru de toamnă, privirea aceea era singurul lucru ce nu-i dispărea de sub ploaie. Stătea doar cu ea, briliant pierdut încropit în toată lumina lumii. Da, străbătea imensul platou pentru a vedea încă o dată ochii aceia iar oamenii vorbeau despre ea ca despre lucrul cel mai obișnuit, în mijlocul hanului murdar plin de fum amărui, cu gurile lor duhnind adinți stricați. usării în picioare își smulse pușca de pe umăr, o descărcă asupra lor odată de două ori, de patru ori. Îi ucise pe toți, apoi pe cei ce le săreau în ajutor, împreună cu hangiul și cu jandarmii ce se aflau întâmplător acolo, după care ieși în fugă pe ușe și trase în cei ce-l urmăreau, în alții prin cătune, sate și ținuturi. Toate acestea le văzu în gând, în vreme ce în realitate nu făcu decât să se ridice și să iasă pe ușa hanului. Aerul rece îi limpezi fruntea. Stădua așa o vreme cu ochii mișiți, în timp ce prin minte îi trecură fără voie câteva vorbe pe care le auzise odată cu ani în urmă, într-o zi ploioasă de septembrie, stând la rând în fața depozitului de porumb al comunei. Se spune că fetele de la oraș te sărută pe gură. Pentru că o parte din timp gândul îi zburase încoace și încolo, avea tot mai mult impresia că drumul pe care mergea nu avea continuitate, era prin degoluri și întreruperi mari. Adesea se regăsea pe un alt drum sau într-un alt han crezându-se încă pe drumul sau la hanul de unde pornise cu câteva ore în urmă. Și așa, ceas după ceas și zi după zi, pentru că judecata îi se depărta tot mai mult de cele reale, călătoria s-a aducea tot mai mult cu o peregrinare prin vis. Acum nici nu-și mai ascundea faptul că era în căutarea trăsurii ei, nici chiar de ceilalți, întrebase în câteva rânduri. Nu cumva ați văzut o trăsură sculptată cu niște... cum să le spun?" Cum?" făcea oamenii, zi mai clar. Ce trăsură?" Da," răspundea el, o trăsură mai altfel decât altele, îmbrăcată în catifea neagră, împodobită cu bronz, ca un sicriu." Vorbești serios sau ești nebun, omule?" se mirau ei. Într-un rând îi povestiră că văzuseră o trăsură asemănătoare, dar și că fusese cea a episcopului din Ținutul Vecin, care călătorea cine știe de ce pe o astfel de vreme." Pot să stea ei prin hanuri murdare, pot avea dinți înegriți, numai să știe ceva despre ea, își spunea el. De câte ori pică pe urmele ei, dar o pierdu din nou, vecinătatea morții îi făcea întâlnirea indispensabilă. Tot așa cum drumurile străbătute pentru ea îi sporeau nevoia de a o vedea. Într-una din zile văzu un om călare pe cater. Era intendentul sângelui de la Cula din Oroș, îndreptându-se cine știe cotro. După ce trecut de el, Giorgu întoarse capul pentru a se convinge că era într-adevăr intendentul sângelui. Celălalt întorsese de asemenea capul pentru a-l vedea pe el. Ce l-o fi apucat? se întrebă Giorgu. Într-o zi îi povestiră că văzuseră o astfel de trăsură exact ca în descrierea lui, dar că era goală. Într-o altă zi, o descriseseră ei, vorbiră chiar și despre chipul frumos al femeii din cadrul ferestrei cu bucle care îi se părură unuia castanii, altuia blonde. Cel puțin știu că se mai află aici în răaf, își spuse el. Cel puțin n-a plecat de aici. Ăst timp propriului aprilie trecea cu repeziciune, zilele se scurgeau pe rând una după alta și fără ele luna cea mai scurtă a lui Giorgu se topea și se mistuia ca vis. Nu mai știa încotro s-o apuce, uneori pornea pe un drum pustiu, alteori se întorcea buimac pe acolo, pe unde mai trecuse. Întrebarea dacă nu cumva mergea în direcție greșită, începu să-l chinuie din ce în ce mai des. Apoi îi se părut că merge tot timpul fără rost și că așa va merge până la sfârșit, toate zilele cei mai rămâneau, drumeț lunatic, printr-un aprilie ciuntit.